«Хто там?» – наважилася запитати дівчина. «Гліб тут?» – несамовито заволав жіначий голос за дверей. «Це моя дружина», – чомусь лякався Гліб і почав натягувати штани. Але він дуже хвилювався, поспішав, тому його рухи нагадували судоми. «Зачекай, я вдягнуся», – пробурмотів він і вже голосно додав. «Люба, це не те, що ти думаєш. Відчиняйте, бо я виламаю двері». Діана кинула погляд на тоненьку дощечку під пишною назвою двері і передбачливо відійшла у куток кімнати. «Відчиняй!» – дозволив Гліб. Він чомусь спітнів і зблід. «У цьому нема потреби». На підтвердження її слів, міцна рука проштовхнула фанеру в кімнату і в дверях, наче портрет в рамці, з'явилася маленька, пухкенька білявка. Німа сцена, Тривала рівно три секунди, але Діана встигла обвести поглядом кімнату у пошуках речей, що зараз стануть найвагомішим аргументом. Глібів скарб пішов в атаку, його кволі несміливі пояснення до уваги не бралися. Він щось їй пояснював, тикам пальців на Діану, жестикулював, та все перемагали дзвінки, ляпаси та образливі слова – якими дружина щедро посипала свою половину. Було таке враження, що жінка отримувала неабияке задоволення з обох рук лупцюючи чоловіка. Нарешті він вхопив дружину за руки і заволав «Заспокойся, не ганьби себе!» Але було вже запізно звертатися до її розуму. Вистава почалася, і глядачі зібралися. Діана бачила зі свого закуточку сонні, але зацікавлені обличчя сусідів, що прокинулися від шуму та чекали пікантних подробиць. Тим часом ображена дружина тупала ногами, крутила головою, намагалася визволитися і волала. Сльози бігли з очей. «Я знала, я так і знала!» «Звідки?» – подумала Діана. Казали мені добрі люди, що не можна відпускати чоловіка у гуртожиток. Притон, бордель, тебе ж сім'я, забув, дитина, теж забув. Розважаюся тут з дівчатками, а я там сама лямку тягну, а я тобі ще білизну перу, сорочки прасую. Образом не було кінця. Діана слухала подружній лемет і заспокоювалася. Дивно, але спершу і вона теж схвилювалася. Серце почало калататися, наче й справді її спіймали на гарячому. Необхідність спілкуватися і щось пояснювати несамовитій жінці, засмучувала її. Згодом Діана зрозуміла, що вона тут не потрібна. Жінка всю свою людь зривала на чоловікові. Можна було влаштовуватися зручніше і спостерігати за тим, що відбувається. Діана пошукала очима за пальничку. І зустрілася поглядом з глибом. Той погляд благав допомоги. «Послухайте!» – несподівано хрипко почала Діана і прокашлялася. Виникло непорозуміння. Білявка роздратовано зиркнула у бік Діани. «А ви, шановна, замовкніть! Не хочу я слухати цього бабія! Зрадник! Це ти так вчишся? Я тобі покажу сесії та екзамени!» Далі образи пішли з новою силою. Діана бачила, що корені, волосся жінки темні, а кінці посічені. На повіках широкою смугою лежали в густі блакитні тіні. Такі були модними років 15 тому. Діані стало шкода дружини Гліба. Замучена побутом та злиднями, виснажена повсякденням, вона вважає столичне життя свого чоловіка – постійним святом, а гуртожиток бачився її квітником, де, мов ромашки в полі, усюди цвітуть вільні дівчата. Визволившись нарешті від чоловіка, жінка схопила перше, що трапило під руку – книжку. Далі були чашки, банка з варенням, миски. Не було сумніву, що на голову бідолашного гліба незабаром впаде чайник. Але з'явилася рятівна бригада натовп перед дверима притих і розступився. «Доброго ранку! Ви вже прокинулися?» – привітно запитала Валентина Іванівна з коридору. Усі четверо завмерли на місці. Діана бачила, що мати розуміє сцену неправильно. З виразом подиву та огиди Валентина Іванівна поставила на підлогу валізу і підняла руки вгору. Подружжю стало не по собі, вони навіть зупинилися. «Глібе, виходь і з'ясовуйте свої стосунки у своїй кімнаті!» Скористалася паузою Діана. Гордовито закинувши голову, білявка з порогу кинула Діані. «Я вас не звинувачую, дівчино!» «Дякую!» Сусіди пішли з'ясовувати стосунки. Діана з мамою залишилися у погромленій кімнаті у двох серед побитого посуду та розірваних книжок. Привіт, мамо! Валентина Іванівна не могла оговтатися від несподіваного відкриття. Її дочка, її маленька, вихована дівчинка, така правильна, завжди така розумна, накоїла великих дурниць. Матері стало гірко, що Діана наплювала на її поради, забула усі принципи, розтоптала свою гідність і мала зв'язок не просто з чоловіком, а з одруженим, остання подробиця остаточно вразила жінку. У зазви тихе, майже рослинне життя, вона працювала заради своєї родини. Усю свою любов вклала у дочку. Чоловік завжди був чимось другорядним, інколи навіть непотрібним. Вона жила просто, відкрито, законослухняно. У неї було небагато подруг, Усі вони були такими ж сіренькими мишками, як і сама Валентина. Усе те, що мало назву «кохання», відлякувало її. Вона забобонно обминала привабливих жінок з багатим особистим життям. За останні роки усі її принципи були зневажені та забуті. І хоч як прикро, першим зрадив Валентину чоловік. І жінка намагалася не згадувати про нього. Але її здивувало, що дочка досить легко пережила батькову зраду, навіть познайомилася з його новою дружиною і, здавалося, зовсім не розцінювала його вчинок як зраду.